Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu.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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي إخواني وأخواتي أعزكم الله Segera puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih terus Memberikan kepada kita Nikmat-nikmat yang banyak Dan diantara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Diberikannya Kita kesempatan untuk bertemu kembali Diberikannya kita kesempatan untuk kembali menggali dan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pembelajaran bahasa Arab ini sudah sampai di ad-darsu al-13. Pelajaran ke-13. Dan kalau tadi disebutkan oleh pembawa acara bimbingan bahasa Arab untuk pemula, sebenarnya kelas sudah sampai di pertengahan ini sudah bukan pemula lagi. Hari ini sudah lebih daripada setengah buku Tidak lama lagi akan selesai buku ini Sehingga nanti judulnya mungkin bukan Bimbingan Bahasa Arab dalam pemula Tapi Bimbingan Bahasa Arab untuk lanjutan Ini berkonsekuensi eh, Peningkatan yang kita harapkan Pada awal kita belajar Yaitu Tercapainya ...tujuan daripada pelajaran bahasa Arab kita... E, ...yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah. Walaupun belum pada tingkat yang kita harapkan... ...paling tidak sudah e, kurang lebih 100 lebih kosakata telah kita pelajari. Bahkan jadi sudah 200 kosa kata yang telah kita pelajari. Dan telah kita e, ketahui maknanya... Diajarkan kepada kita oleh buku ini bagaimana cara menggunakan kosakata tersebut dan meletakkannya dalam kalimat Sehingga anda rasa ini sudah satu hal yang perlu diperhatikan kembali Jika seandainya ikhwan dan akhwan merasakan setelah lewatnya <coughs> 13 pelajaran terasa belum ada kemajuan Ini satu hal yang kiranya perlu dievaluasi kembali Bisa jadi karena kita kurang merojah, atau bisa jadi karena pembelajaran kita yang kurang efektif, atau berbagai hal yang menjadi penyebab terhambatnya pembelajaran bahasa kita ini. Sehingga perlu ada peningkatan baik dari pihak e, pengajar, di sini Ana khususnya, untuk memperbaiki efektivitas pembelajaran kita dan juga mengevaluasi ikhwan dan akhwat yang mendengarkan dan belajar bahasa Arab ini untuk e, mengevaluasi bagaimana cara belajarnya Dan diantara hal yang sering kita ingatkan e, di berbagai kesempatan dalam pembelajaran ini adalah seringnya, perlunya kita sering meroja Dan mudah-mudahan ini e, satu hal yang kiranya diperhatikan oleh para ikhwan dan akhwat. Para pendengar roda yang berbahagia Yang ikut bersama kami dalam bimbingan belajar bahasa Arab ini Dan seperti yang anda janjikan Setelah selesainya ad-darsu Ar-Rabi atau al Setelah selesainya Ar-Rabi Kita akan ada ujian kembali Jadi tinggal Setelah selesainya pelajaran 14 Berarti tinggal yang sekarang pelajaran 13 Lalu yang akan datang pelajaran 14. Selepas itu kita akan sebelum masuk ke daras alhami saashar pelajaran ke 15 kita akan insyaallah melakukan ujian. Maka kiranya perlu dipersiapkan dari sekarang dicicil, muraja perhalaman per pelajaran yang telah kita lewati bersama-sama pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baiklah, anak-anakkuan. Juga ikhwan di studio. Kita masuk ke Ad-Darsul Thalitha Asyar. Pelajaran ke-13. <coughs> Kalau di baru, ada di halaman 68. Ada di cetakan baru, halaman, halaman berapa? 69. 69. Yang punya At-Taba'atul Jadidah, cetakan baru. Buku Dhrusul Lugotil Arabia ini. Ada di halaman Samaniyatun Wasittun. Ada di halaman Safah sananiyatun wa situn 68 adapun yang memiliki at-tab'atul qadimah cetakan lama buku durusul lughatil arabia ini ada di halaman tisatun wa situn 69 beda satu halaman dipersiapkan alat tulis dipersiapkan hal-hal uh, yang diperlukan untuk dicatat baik istami' jayidan istami'u jayidan mana mana istami'u jayidan ikhwan Nah. Ad-Darsul Thalitha Ashar Pelajaran ke-13 Di sini ada tanda alif hmm. Berarti jika seandainya ada tanda alif atau tanda hamzah di sini Berarti Ad-Darsul Thalitha Ashar ini terdiri dari beberapa bagian Ada alif, lalu ada ba Dan bisa jadi ada jim Ada jim Ada jim, ada jim. Dan setelah itu baru masuk ke Ad-Darsul Thalitha Ashar jadi Adarsul Salif Asyar ini ada tiga bagian Alif atau Hamzah lalu Ba dan Jim Nah kita masuk Alif Seperti yang Anda di sini ya Hwan, Ada dialog yang eh, disebutkan di pelajaran ini Dan dialognya agak panjang eh, Mohon konsentrasi dan sama-sama kita pahamkan atau kita pahami makna dialog ini نعم استمعوا جيدا أنا أقرأ من هؤلاء الفتيات الطوال يا علي من هؤلاء الفتيات الطوال يا علي هم طلاب جدد هم طلاب جدد من أينهم من أينهم هم من أمريكا هم من أمريكا أهم زملائك؟, أهم زملائك نعم هم زملائي هم في فصلي نعم هم زملائي هم في فصلي أهم مجتهدون أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم ما أسماؤهم أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال القصار ومن هؤلاء الرجال القصار هم حجاج هم حجاج من اينهم من اينهم بعضهم من الصيني وبعضهم من الياباني. بعضهم من الصيني وبعضهم من الياباني. أين موسى وأصدقائه؟ ماذا عندكم؟ مصطفى. في الطبعة القديمة من مصطفى. من هنا في الطبعة الجديدة موسى. طيب كرهاي ما لامع سبيها. مصطفى موسى ما في مشكلة. أين موسى وأصدقائه أو أين مصطفى وأصدقائه ذهبوا إلى المطعمي ذهبوا إلى المطعمي نعم. طيب آه فهمتم الحوارنا الحوار؟ طيب ما شاء الله ما شاء الله. بعضهم يفهمون بعضكم تفهمون وبعضكم lah atau kamu, lah. Baik, Di sini tidak disebutkan nama yang yang berbicara, sepertinya. Tadi kalau kita lihat di sini sepertinya hanya hanya dua orang yang yang berdialog di sini. Jadi kita baca sekali lagi, kita uh, jelaskan kalimat-kalimat yang kiranya perlu dijelaskan. Manha ulail fitiyyatu tawalu ya Aliyu. Man ha'ula'il fityatu ttiwal ya nah, Sepertinya anda lihat tidak ada kosakata yang baru di sini. Siapa yang menerjemahkan kalimat ajaz? Siapa yang menerjemahkan? Fadal ha ya akhi. ali? Siapakah pemuda yang tinggi-tinggi itu ya Ali? Naam. Siapakah Ha ula'i mana ha ula mereka mereka, mereka. al-fityatu pemuda-pemuda athiwal athiwal jamak min thawil at tawil jangkung yang tinggi-tinggi ya ali siapa mereka pemuda-pemuda yang tinggi yang tinggi-tinggi wahai ali al-fityah hadza mufrad wa jama' ya kawan? ini mufrad atau jama' jama' at. Jama, at. jama' min fatah al-fata na'am Al -fata. al-fityah Nah, no. Masih ingat kaedah An-na'atu wal-man'ud wal Na'atun wa-man'ud nah. Bagaimana kaedahnya An-na'atu yatbau Al-man'ud al Sifat pasti mengikuti Benda yang disifati Di sini mana sifat mana, uh, al mana wa ma dan mana al-mawsuf Mana na'atun wa-man'ud Al-fitia Al-sifat atau an-na'atu Al-abtiwana Amma al-man'ud atau al-mawsuf Man fityah Al-fityah fityah, fityah. Al-fityah jamak wa as-sifah takunu aidan jamak Nah, Naam karena sifatnya atau karena mawsufnya man'utnya benda yang disifatinya jamak maka sifatnya juga harus jamak Al-fityah terlihat seperti jamak eh uh, hmm. sini ter ter terkesan kata kesan isim muannats tapi bukan ini bukan isim muannats Naam Paham toh Karena alfita di sini, jama' daripada kalimat alfata Pemuda. Siapa e, mereka pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi tersebut, wahai Ali? Jawabannya, hum tulabun jududun. Hum tulabun jududun. Terjemah, ah, farhin. Hum, dia apa mereka di sini, kawan? Ah mereka tulabun jududun. Siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa? Baru. Hmm. Lagi-lagi di sini ada anaatu almanut. Aynanaat ya kawan. Jududun almanu almanut tullabun. Sifatnya judud. Isim yang sifati tullabun. Lagi-lagi sifatnya harus mengikuti almusuf. Al min aynahum, min aynahum ada sah. Dari mana mereka? Hum min Amerika. Ternyata mereka dari mana, Evan? Dari Amerika. Tinggi tinggi. <coughs> Ahum zumala uka. Ahum zumala uka. Terjemnya. Manu man terjemana ada? Boleh, bodo ya syekh. Ahum zumala uka. Apakah mereka teman teman kamu? Jemid. Ahum zumala uka. Zumala ada jama. Ini jama. Mufratnya atau tunggalnya? Zamilun. Zamilun. ya. Zamilun. Teman. Zumarau. Hadajama. Zumarauka. Alkafuna bermakna? Anta. Anta. Nam. Zumarauka. Teman-temanmu. Jemil. Nam. Hum zumala'i Hum fi fasyri. Hmm. Man itu terjemahannya hada? Selain terjemahkan? Nam. Mereka temanmu. Nah mereka Teman-temanku Hum fi fasli, di fasli di, di, di. Nah mereka di Kelasku Maksudnya mereka di sini satu Satu kelas, satu kelas. Satu. Nah Nam nah, hum Zumarai. Ya Mereka itu teman-temanku Hum fi fasli Mereka Di Kelasku Maksudnya uh, Teman sekelas Nah Ahum mujtahidun Ahum Mujtahidun Apakah mereka mujtahidun Mana mujtahidun ya kawan Oh, Naam, bersungguh-sungguh dalam belajar Naam, mujtahidun itu bersungguh-sungguh Naam, hum mujtahidun, Masya Allah Tulabun min Amerika, hum mujtahidun, mujtahidun. Ma asma'uhum, ma asma'uhum Lagi-lagi kita ketemu kata di sini. Ada al-fitiyah, ada tulab, lalu ada sifat-sifatnya Lalu ada zumalak, lalu ada mujtahidun, lalu di sini, Ma asma'uhum, asma'u, jama'ah min? Ismat Ismun hmm. Ma Asmauhum, apa nama-nama mereka? Kenapa kita tidak menggunakan man di sini, kan? Man Asmauhum. Asma benda asma. so. Ah, karena kembali ke Asma dan Asma itu isim. Maka tidak mungkin kita gunakan man. Ma. Ma Asmauhum. Jawabannya, Asmauhum nama-nama mereka Yasirun. وَزَكَرِيَا وَمُسَى وَعَبْدُ اللَّهِ Masya Allah Yasir, lalu ada Zakaria Lalu Musa, lalu Abdullah Namanya sama dengan, silakan lama ayah kawan Naib وَمَنْ هَاُلَا اِرْرِجَالُ الْكِسَارُ Kalau tadi yang tinggi-tinggi sekarang bagaimana ikhwan di sini وَمَنْ هَاُلَا اِرْرِجَالُ الْكِسَارُ Dan siapa mereka pemuda-pemuda eh, yang al-kisar pendek kisor daripada kasir, kasir. yang pendek pendek hum hujajun hmm, ternyata mereka hujajun hujaj jamaah min haj hajun hujaj jamaah mereka ternyata orang orang yang haji min ainahum min ainahum dari mana mereka Jawabannya ba'dhum minasin sin. Hmm. Ba mana ba'dhum? Sebagian, sebagian, mereka Minasin dari dari Cina wa ba'dhum min yaban dan sebagian mereka dari Jepang. Asia, penek-penek. Nah, tapi sekarang ini masyaallah antum melihat Asia juga tidak mau tidak tidak tidak, tidak kalau tinggi juga ada orang Eropa sekarang. Ini. <coughs> Aina Musa wa asdiqa'uhu? Hmm, Tiba-tiba Beralih ke pertanyaan Aina Musa, Aina Mustafa wa asdiqauhu? Di mana Musa atau di mana Mustafa wa asdiqauhu dan asdiqauu jamak min? Sari -sari. Sadiqun. Saman dengan zamil. Zamil sadiq. Maknanya sama. Wa asdiqauhu dan teman-temannya. Zahabu ilal mat'am. Zahabu, antum lihat bagaimana kata kerjanya di sini? Zahabu mereka pergi ila al-mat'am ke ke rumah makan. Nah. Al-mat'am itu rumah rumah makan. Hadi mufrad jadi da wala mufradah qadimah. Jadi jadi dah. Baik. Al-mat'am, nama al-mat'am ana apa ya, Khun? Rumah. rumah makan. Taib. Ah, wardak. Ha? Kodya kun restoran. Nah. Matam amyani, um um dari sini bisa bisa wartek sederhana, bisa seraseran wallah wala. Masakan pada nah. ha? Degal, Sunda, padang, masakan padang ada matam. Nah. Hah? Matam Sunda ya kan, matam Degal, matam Sunda, matam Padang كثير. Baik. Ah, waadhih kawan, jelas insyaallah. Waadhih. Waadhih insyaallah. Baik. Kita baca sama-sama ya, kawan. Istami'u tsamakarihu. Dengarkan kemudian Ikuti sama-sama. Di -sama. khawana nafad di di rumah juga. Eh uh, dapat mengikut ya. Nah. Hayya. Adrasu salisah ashar. ashar. Man haula'il fityatu. Man, man. man haula'il fityatu. Haftiwalu Al ya Ali. Haftiwalu Al ya Ali. Ya Ali. Ya. Ya. Ya. Al uh, sambung. من هؤلاء الفتيات الطوال يا علي؟ من هؤلاء الفتيات الطوال يا علي؟ هم الطلاب الجدد. هم الطلاب الجدد. هم الطلاب الجدد. هم الطلاب الجدد. من أينهم؟ من أينهم؟ من أينهم؟ من أينهم؟ هم من أمريكا. هم من أمريكا هم من أمريكا هم من أمريكا أهم زملاؤك أهم زملاؤك أهم زملاؤك أهم زملاؤك نعم هم زملائي نعم هم زملائي هم في فصلي هم في فصلي على سامبو نعم هم زملائي هم في فصلي نعم هم زملاه هم في فصيل أهم مجتهدون أهم مجتهدون أهم مجتهدون أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما أسماءهم ما أسماءهم أسماءهم ياسر أسماءهم ياسر وذكريا وموسى وعبد الله وذكريا وموسى وعبد الله نعم ومن هؤلاء الرجال الكصار ومن هؤلاء الرجال الكصار ومن هؤلاء الرجال الكصار ومن هؤلاء الرجال الكصار هم حجاج هم حجاج هم أفن هم حجاج هم حجاج, هم حجاج, هم حجاج, هم حجاج من أينهم؟ من أينهم؟ من أينهم؟ من أينهم؟ بعضهم من الصيني، بعضهم من الصيني، وبعضهم من الياباني، وبعضهم من اليابان. أنا سامبو؟ بعضهم من الصيني وبعضهم من الياباني، بعضهم من الصيني وبعضهم من الياباني. <سألحكي> أين موسى وأصدقاؤه؟ Aina Musa wa asdiqahu? Aina Mustafa wa asdiqahu? Aina mustafa wa asdiqahu? Dhahabu ila al-mat'ami. Dhahabu ila al-mat'ami. Dhahabu ila al-mat'ami. Dhahabu ila al-mat'ami. Nah, buku yang Anda jangan cetakan baru. Yang cetakan lama antum kasih nama Musa di atasnya. Kita akan gunakan Musa saja. Nah. Man yaqra' ya ikhwan? Man yaqra'na hadhar hiwa? Hmm, Sapa yang baca? Kalau oh, si. di akhir kiri. Fadzil. Sapa? Tserah. Fadzil. Fadzil ya. Man Ha Ula Ilfit Yatut Tiwalu Ya Aliyu. Nah. Bum Tullah Bun Jodun. terjemahkan akhi? Siapakah pemuda-pemuda yang tinggi ini? Wahai Ali. Nah. Bum Tullah Bun Mereka adalah para Murid baru. Nah, murid-murid baru. Nah. <coughs> min aina hum, hum min Amerika. Dari mana mereka? Mereka dari Amerika. Nah, Jamit. Hum zumala naam hum zumala i hum fi fasli. Apakah mereka teman-temanmu? Naam hum zumala i hum fi fasli. Ya mereka teman-temanku mereka di kelasku ah santa nah ustaz ahum mujtahiduna na'am hum mustahiduna apakah mereka orang murid-murid yang bersungguh-sungguh na'am na'am hum mustahiduna ya mereka murid yang bersungguh-sungguh tayyib kafaa syukran akhi jazaakallahu ah man man yaqra' al-aqa padari akhi apa ma asma'ukum na'am Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Naam. Terjemah awalnya Al-Fatihah Siapakah nama-nama mereka? Naam. Lah, asma' yang maksud. Nama-nama mereka Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Jamil. Naam. Terus. Wa man ha'ula'ir rijalul qisar. Hukum hujajun dan siapakah para lelaki yang kecil kecil itu nah, yang? Pendek -pendek. yang pendek pendek? Nah mereka adalah para jamaah haji. Nah min ainahum baktuhum min al sini wabaktuhum min al jabani dari mana mereka? Mereka, sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Naam. Aina Musa wa asdiqa'uhu, zahabuhu ilal mat'ami. Kemana Musa dan teman-temannya, mereka pergi ke tempat makan. Naam, Jamil santai ya. Naam. Baiklah, nasta hal majalil muslima'i. Baik bagi para pendengar kita buka layan telepon bagi Adik ingin tracer langsung di 8236543 dan membaca pelajaran yang ketiga belas ya kembali, kembali di pelajaran yang ke-13 nas yang alif ya Anda bisa menghubungi di 8236543. Baik, saya bisa kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum Halo. Assalamualaikum ah, Iya, dengan siapa umu di mana? Dengan umu Amar di Tambun. Baik, silakan. Umu siapa tadi? Umu, Umu Amar. Ya Umu Amar. Silakan Umu Amar dibaca dialognya. Iya. ad Sul Salisa Asyar Nah, Umu Amar sebelumnya ikut dari awal Umu Amar? Uh, dari, dari awal pelajaran dari Ad-Darsul Awal? Enggak, saya dari pelajaran ke 10 Oke okay, paham. Lelas. Silakan. Iya. Manha Ula Ilfitiatut Tiwaluya Aliyu. Nah. Hum Hum tulabun jududun. Nah, diterjemahkan kamu? Siapa mereka? Pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi itu ya, Ali? Jamil. Mereka para pelajar baru. Nah, Jamil. Min ainhum? Hum min Amerika. Dari mana mereka? Mereka dari Amerika. Nah, santai. Ahum zumala'uka Naam, hum zumalai, hum fi fasli Nah Apakah mereka teman-temanmu? Ya, mereka teman-temanku Nah Mereka di kelasku Jamir Ahum mujtahiduna Naam, hum mujtahiduna Apakah mereka pelajar yang sungguh-sungguh? Nah Ya, mereka belajar yang sungguh-sungguh. Taib, syukuran Ummu amar, jazakallah khair. Cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, silakan bagi para pendengar yang bagi para pendengar yang lain di belakang Ummu amar anda bisa menghubungi di nombor telefon 8236543. Taib sudah ada pelafalnya kedua sahaja. Terangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia ya, dengan siapa ibu di mana? di Kerawang biasa. Ya. Silakan. Sir. Silakan Ummu Abdullah, diteruskan. Ma, asmu, ma, as, ma asma ma asma'uhum. Naam. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria. Sebentar Umu Yasirun sekali lagi. Yasirun wa Zakaria wa, wa Abdullah. Nah, ikuti Umu nama-namanya sebutkan, Yasirun. Yasirun wa Zakaria wa Ka pendek wa zakariyah. Wa zakariyah. Nah zakariyah. Naam, wa Musa. Wa Musa. Wa Abdullah. Wa Abdullah. Naam, teruskan umu. Wa man haula'i nah. dibaca alif lamnya umu sekali lagi, Waman man. Wa Haula'ir. Ha. Haula Haula'ir. Masuk ke ra. Wa man haula'ir rijalul qisaru. rijalul qisaru. Rijalul nah. nah, sekali lagi, Ummu. Nah Naam. Uh, Min umur terjemahkan dulu, Ummu. Dari wa man haula' dari situ, tidak apa, -apa. Siapakah laki-laki yang pendek-pendek itu nah. Mereka adalah para jamaah haji. Jamil. Dari manakah mereka? Hadi ah, baca untuk sekalian min aina Min aina Dari manakah mereka? Naam. Min... Wa min ba'dhum min al-chin yabani Naam. Dia terjemahkan? Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Jamil, ahsant. Aina Musa Sekali lagi umu Aina Musa Aina Musa wa asdiqahu. Wa asdiqa'uhu Aina Musa wa astiqohu nah. Zahaba ilal mat'ami Dia terjemahkan dulu umu Kemana kah Musa dan teman-temannya nah. Mereka pergi ke rumah makamu Nah Zahabu sekali lagi dibaca lagi umu Zahabu ذهبوا الى متعم mereka pergi ke mereka pergi ke rumah makan. nah jamil syukran ummu assalamualaikum assalamualaikum ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tayyib pagi pada hari kita akan memberikan kesempatan dua penerfon kembali di 823 anda bisa menghubungi kembali bagian yang ke-13 dan nas yang pertama tayyib alif kita angkat kembali saja assalamualaikum assalamualaikum Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Haris, Serapan Jaya. Haris, di Serapan Jaya. Nah, padalah Haris dibaca dari awal dialognya. Diterjemahkan per baris. At-tatsul sekali lagi, ad-darsu tsalitsa. Ad-darsu tsalitsa. Nah, Pak Haris dikecilkan sedikit. Ada di monitornya tadi dimatikan saja, Pak. Ada feedback balik ya. Jazakallahu khair. Menhaula ilfit ya tu tiwalu ya aliu. Nah, terjem. Siapakah mereka, pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi wahai -tinggi, Ali? Jemil. Hum tulabun jududun. Sek Sekali lagi, Pak Haris, ngarutanokro? Hum tulabun jududun. Jududun. Hum tulabun jududun. jududun. Um tulabun jududun. Hum uh, tulabun jududun. Pendek, intinya jududun. Hum tullabun jududun. Naam. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa baru. Jamil. Min aina Dari mana mereka? Naam. Um min Amerika. Naam. Mereka dari Amerika. Jamil. Hum zumala'uka? Ah, uh, sekali lagi Pak Haris mau membaca. Hum zumala' Ahum zumala'uka. Zuma Naam. Apakah mereka uh, kawan-kawanmu? Naam. Naam um zumalai um tifatli. Sant. Benar. Mereka kawanku. Mereka di kelasku. Jamil Ahum muttahiduna. Apakah mereka murid yang bersungguh-sungguh? Naam. Naam. Naam um muttahidun. Nak sekali lagi Pak Harif Naam. Muttahiduna. Naam. Jemil. Benar, mereka murid yang bersungguh-sungguh. Terima kasih, uh, Haris di sana ke belakang? Ya, alhamdulillah. Terima Pak Haris. Diharapannya. Terima Bagi para pendengar yang lain, anda boleh menghubungi kembali di 8236543. Kita akan terima satu panggilan ya kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, ibu di mana? Dengan ibu di Cikarang. Nah, Cikarang. Ya, silakan, father. Di dari Ma Asmauhum. Asmauhum Asmauhum Diterjemahkan dulu. umum. Ma asmauhum Siapa nama-nama mereka? Naam. Asmauhum Yasin wa Zakaria wa Musa wa Abdullah Nama-nama mereka Yasin dan Zakaria dan Musa dan Abdullah. Naam, jemil. Wa man haula'ir rijalul dan siapa laki-laki, uh, nah. mereka laki-laki yang pendek itu? Nah. Hum hujajun, mereka para haji. Nah, Jamin. Min aynahum, dari mana mereka? Nah. Ba'aduhum minasini, wa ba min al yabani. Nah sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Naam jimin. <coughs> Aina Musa wa asdiqa'uhu? Di mana Musa dan teman-temannya? Nah. Zahabu ila al Mereka pergi ke rumah makan. Baik, syukuran, Jazakallahu khairan. Ahsanan. Wa yakum. Assalamu'alaikum. Assalamualaikum. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kepada pendengar, ya, jangan kemana-mana. Kita akan berehat sejenak dan kita akan kembali Setelah jeda yang berikut ini. Tetap disiarkan set 756 dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk lanjutan. Roja Radio Dakwah Alusinah Wajmah Lagiin Wazakirah Wazakirin Allah Kafirah ذاترات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظمى قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان جاسم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل واسوس فإذا ذكر الله تعالى خلص وقال كعب بن مالك رضي الله عنه من أكثر ذكر الله برئ من النفاق يا اخوات الاسلام الله سبحانه وتعالى برحمته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله ميلا تعملون قليلا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 Yang masuk dalam firman Allah Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman Kamulah sebaik baik manusia yang Allah bangkitkan Sebaik baik umat yang Allah bangkitkan, keluarkan untuk manusia Para sahabat ridulullah alaihim jami'an Generasi terbaik dari umatim Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar. Ilmu syar'i, marhaban li talubil alam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 saib qara'na al-hiwar al-an ma baqiya illa anna sudah baca dialognya sekarang kita masuk ke latihan-latihan nah kita mulai dari tamrin al-awwal al latihan yang pertama antum lihat halaman 69 tisatun wasittun adapun cetakan lama halaman sab'un 70 Hawil al-mubutada'a Fi kullim minal jumalil atiyah Ila jam'in Hawil Al-mubutada'a mana hawil Hawala yuhawilu Sering kita dengar ini Perintah ini Perubah Perubahalah Al-mubutada'a Al-mubutada'a Al-mubutada'a itu isim yang terletak di depan satu kalimat Isim yang terletak di, di depan. depan Kalimat dan kalau anda lihat di contoh, nanti kita akan baca contohnya. Hada, Hada itu posisinya di situ sebagai Mubtada. mubtada. Ismun isyara yang diletakkan di depan, maka dia posisinya sebagai Mubtada. Hawil al-Mubtada'a fi kullim minal jumalil atiyah. rubalah Mubtada di setiap kalimat-kalimat berikut. Ila jamain, hmm, dirubah menjadi? Ya, jamak <coughs> misal antum lihat misalun contohnya hadza talibun hadza talibun di sini telah diberikan alhamdulillah telah diberikan kalimat jamaknya alhamdulillah sehingga perubahannya tinggal di kalimat hadza lihat bagaimana perubahannya ha tulabun haula tullabun jamak dari para lalif adalah tullab واضح al misal ya ikhwan ijlas contohnya mafhum dipahami insyaallah baik Nah, izan nabda kita mulai dari anta ya khayr ya ayin urut di wahidun na'am hadha tajirun na'am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 والله يا أخير الكريم استمر ثلاثة هذا رجول نعم هؤلاء رجال جميل هؤلاء رجال نعم أربع أربع هذا كبيرون هؤلاء كبار ممتاز نعم كبير جمعه كبار كبار نعم جميل خمسة أنت يا حكمت خمسة الخمسة الخمسة, تو الخمسة تو نعم جابس هذا صغير نعم هؤلاء صغار نعم هؤلاء صغار سيتيا فريد تفضل سته هذا قصير نعم هؤلاء قصار ما شاء الله سهل جدا سبعه تفضل يا اخي جاسم ها نوتي نوتي الفرصه لي طيب لا باس نوتي الفرصه للمستمع طيب بدنا bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung menjawab Soalan yang ke keenam silakan anda bisa menghubungi di 8236543. Ah ya. Phone ya. Nomor yang 7 maksudnya. Naam. Ya 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Budi di Tamun. Di Tamun Adik terus suaranya Pak ya. Yang nomor berapa ini? Nah nomor 7 Pak Pak Budi tadi ya. Iya Pak. Saya Pak Budi nomor 7 Pak. Ya, nomor 7. 6. Sapa. Tapi nanti ee uh semahnya kurang paham, Tolong terfikir kita tahu. Baik, ya. Baik, baik. Insyaallah nak kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza tawilun. Naam. Di mana yang Anda belum paham, Pak Budi? Belum, belum, paham. Belum paham semuanya? Eh, uh, insyaallah ada sedikit-sedikit. Oh, baik, bagus, bagus. Kita akan beritahu nanti kelas. Tidak akan kita riatkan misal. Diterjemahkan dulu, Pak Budi diusahakan. Maka artinya ini ha ya, tawilun ya yang tinggi ini, ini yang tinggi, yang tinggi. Ya. lalu paham. diganti haula'i tawilun mereka itu tawilun mereka itu mereka itu tinggi-tinggi mereka itu tinggi-tinggi na'am ha kada na'am paham Pak Abri Faham, Pak? Insya Allah, paham Pak insyaallah Pak silakan Pak teruskan samanya samanya Hada waladun na'am haula'i Haula'i aulad. Naam, diterjemahkan? Ini anak kecil. Naam, jamil. Mereka itu anak kecil. anak anak jamil. Nah. 9. 9. Haza. Haza e, ibnun. Ah, haza ibnun. Ah, haza ibanun. Naam, di sambung Pak Budi, haza bunun. Haza bunun. Naam. Haula'i abna'un. Haula'i? Haula'i. Haula'i ibna'un. Nah, bet betul ya? Haula'i abna'un. Nah. Haula'i abna'un. Naam, afwan. Nah. Diterjemahkan, Pak boleh? Ini anak-anak. Naam. Awladun dengan ibnun sama makna, maknanya? Sama, sama. Naam, iya. Ini anak-anak. Nah. Dan haula, haula'i -ha mereka itu anak-anak Nah, sahih ya. Asyarah Asyara. <coughs> Hada Amun Nah Haulai Amun nah. ha nah. Belum bisa Ustaz ya nah, Amun itu paman Pak, paman dari pihak Bapak Paman dari pihak Bapak Jadi ini kak kakaknya atau adiknya Bapak kita Nah Ini Amun khusus untuk paman dari Bapak ya, ya. Nah Teruskan Pak nah, lah, ahada ashab. mereka itu berarti paman-paman. Paman-paman. Naam, sahih. Ya. Dan, dan. Teruskan Pak masuk satu lagi. Satu lagi. Nah lagi. Hadza ahada ashab. Dibaca nomornya, Pak Budi? Oh, ashab. Ahada ashar. Ahada ashar. Nah Hadza shaykhun. Naam. Nah lesehan itu orang orang tua pak. Makna asal bahasanya itu orang orang tua. Orang tua. Nah. Ini orang tua. Mereka itu orang orang tua. Nampak jemina. Syukurkan pak Budi jazakallah khair. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Wa warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada pak Budi ya. Dan diartikan ibunya ini seorang anak ya pak. Iya seorang oh. anak. Nah, ini ini anak Ini anak anak. Anak alam Nah Nafas. Nah, <laughs> <nah, bahas. laughs> Baik bagaimana para yang lain silakan kita berikan kesempatan kembali di 823 6543 anda bisa menjawab pertanyaan pelajaran yang ke-13 tamrin yang pertama. Baik kita angkat assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa di mana? Dengan umu wafa di tunas kalendar. Yeah nice. So umu wafa yeah. isna ashar. Isna ashar. Isna ashar. Nah. Mm. Hule induy fun. Nah, ya, diterjemahkan kamu? Ini tamu. Nah, ini, ini tamu. Ya betul, sahih. Hule mereka tamu-tamu. Nah, seperti, oh, awak fanya apa yang ikut seperti kamu ya? Tanah ikut bicara ini. Kan buat walalet, teruskan. Haja Jamilun haula'i zumala'un zumala'u eh zumala'u naam ini zamil ah ini teman naam mereka teman-teman mereka itu teman-teman mereka itu teman-teman jamin nah hadza faqirun naam haula'i fukorau naam ini miskin naam Oh. Ini orang, orang, orang miskin. Orang nah. ini orang miskin. Enam. Mereka adalah orang-orang miskin. Enam, jemil. Satu lagi umum. Akhamsata asar. Hada boniyun. Enam. Ha nah. ula i almiya. Ini orang kaya. Enam. Mereka orang kaya mereka itu orang-orang orang kaya itu orang-orang kaya ya nih syukranummu jazakillah khair waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh wa salam warahmatullahi wabarakatuh ayo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh muwafaq di kalender Tapi Bagi para pendengar yang saya silakan di belakang muwafaq dan bisa hmm. menghubungi di 8236543 dan kita berikan kesempatan kembali untuk menjawab pertanyaan tamrin yang ketiga yang pertama dari pelajaran yang ke-13. Assalamualaikum Eh, dengan siapa Bapak di mana? Eh, Bapak Erwin di Ramangun Ya, silakan Pak Erwin Isitata Asyar Hadha Sadikun Nah, dibaca dulu nomornya Oh Isitata Asyar Isitata eh, sitta Asyar Isitata Asyar Isitata Asyar Naam Hadha Sadikun Naam, naam nah. Uh, Ulayi as di kolu. 6. Nah. Uh, ini teman. 6. Nah. Ini teman-teman. 6. -teman. Nah, uh, mereka itu? Uh, mereka itu teman-teman. 6. -teman. Nah. Dia sama mana dengan kalimat? Kalimat apa Pak Erwin? Sori sama mana dengan kalimat? Ada sebelumnya yang sama sebelum nomor ini uh, Zamilud. Zamilun 6. Ya. Nah. Zamilud dengan sori sama. Nah. Okay. Teruskan Pak Erwin. Sabah Taashar. Sabah Taashar. 6. Nah. هذا طبيب نعم هؤلاء ا الطبيب ا الطبيب نعم ini, doktor. E, ini doktor dokter nعم ini dokter-dokter nعم mereka itu e, mereka itu dokter-dokter nعم haula itu mereka itu pak baik oh, ya, mereka itu nعم sudah saya bersih baik 18 هذا هذا Fati Fatiyan. Fatan, hada fatan. Oh, hada fatan. Nah. Haulai Haulai fityatun. Nah. Uh, ini oh. Ini seorang pemuda. Oh, ini seorang pemuda. Nah. Mereka itu seorang pemuda. Mereka itu e, seorang pemuda-pemuda. Nah. <laughs> nah. labas labas. Paham maknanya Insyaallah. <laughs> Di saat ashar. Nah ada akhun nعم haula haula ikhwaton ikhwaton pendek 파리드 haula ikhwaton nعم nah. ini saudara nعم mereka itu saudara-saudara nعم saudara laki apa saudara perempuan di sini 파리드 laki-laki nعم ini syukran 파리드 jazakallahu khair ayakum iya eh, khair kepada pak elu di rawang bangun ini silakan bagi pada pendengar yang lain masih ada beberapa Pertanyaan yang belum terjawab anda bisa menghubungi di 8236543. 6543 yang ke-13 Perhatian yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa? Mereka di mana? Nama Ahsan, terima kasih eh, Silakan nah, Silakan Nama Ahsan, Ishrun, nomor 20 Tafadbali Ishrun Nah Hada tadidun Nah Haulai nah. nah. jududun Nah Ini Ini ini baru. Nah, ini orang, ini orang baru. Ini orang nah, baru. Bisa juga benda, bila orang, itu orang baru baru. Nah, orang-orang nah, baru. <laughs> <laughs> nah, <laughs> nah, nah, nah, ya, tolong tanya, sila, nah, lah, semasa <laughs> bila, gak nah, Wahidun wah, wah, wa isrun. Wahidun wa isrun. Nah. Hadam hajar Ha nah, ulāi mudarrisūn. Naam, mudarrisūn daripada mudarrisun. Ini, ini uh, guru. Naam. Mereka itu guru-guru. Naam. Mereka itu para guru. Sahih. Naam. Faja mu'andisūn. Dibaca nomornya umum, isnan wa isrun. Isnan wa isrun. Sahih. Faja Kaulai mukan di sana. Ini seorang insinyur. Nah. Mereka itu orang orang insinyur. Nah, mereka itu para insinyur. Para insinyur. Nam, jemid. Salah satu wahisrun. Salah Fa ja'alna kullahu sa'alai nah. faraquna. Nah. Orang petani. Nah, Mereka petani. itu para petani. Sahih. Nعم. Fa ja'alna muttaqiin 42. 42. Nعم. Fa ja'alna Ini uh, seorang yang sungguh-sungguh. Mereka itu orang, uh, orang orang yang orang orang yang sungguh sungguh enam sahih. Nah, uh, khamsatun. khamsatun wa isrun. Wa isrun. Nah, jemini. Hajar muslimun. Nah. Haulai muslimun. Nah. Nah, diterjemahkanmu. Ini seorang muslim. Sahih. Mereka itu Para Muslim. Nah, meraham Muslim. Syukurkan jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ummah Hasan dan terakhir dari latihan yang pertama ini. Nah, saya akan sediakan. Nah, kita masuk ke atamrin asani, latihan kedua atamrin usani. Hawil lagi-lagi Hawil ya, Kwan. Mana mana Hawil? Ubahlah. Nah, atau gantilah almufradat hmm, man man almufradat ah qasa kata kata-kata allati tahta khat yang di bawahnya garis ila jumuin menjadi jamak kata benda yang jamak jamu jamak daripada jamak naam jamu jamak jama ni jumu Kama huwa muwabdihun fil misali Kama huwa Seperti huwa muwabdihun fil misal Seperti dia dijelaskan pada contoh Nah Misalun Man hadar rajulu Man hadar rajulu Huwa hajun Huwa hajun hmm. mana kalimat yang di bawahnya ada garis ya kawan ar arrajulu ar ar nah lihat bagaimana perubahannya man haula irijalun man haula irijalun jawabannya hum hujajun hum hujajun al-mithal insyaallah mafhum ya kawan Contohnya dapat dipahami, jelas. Jelas. Jadi uh, kuasa kata uh, atau isim over ini diganti menjadi isim. Ya mak. sama seperti contoh di atas hanya saja ini ini kalimat agak panjang. Sama seperti soal temberin ala awal, tapi di sini agak agak panjang. Nah, tebannya bacaar kemuahid. Tengen. Contoh. Tolong ya. Min ainah had alibu. Nah. هو من الهندي نعم من اين هؤلاء الطلاب جميل هم من الهندي هم من الهندي يا حسان جزاك الله خير اثنان تفضل يا اخي استمع دي ترجع لنا على عينها اين نعم اثنان نعم نعم اين التجار soalnya dulu, Fi. Ya antum masih tahunya salah tadi, Fi. Ya Itu jawaban <lip> <t> antum masih <layamak> salah. Baca soalnya dulu. Nah, Ini. Tak kira asal baca soalnya dulu, Fi. Ya Aina tajirul kabiru? Aina at kabiru? Nah, wa isuki suqi ha? Wa eh? Wa fisuki Wa ha. fisuki suqi Nah. Antum apa, yang antum baca, Fi? Ya Baik. Jawabannya Ngang kita serahkan ke sebelahnya ya kawan Nah, fadalahi. Aina at-tajirul kabiru? Huwa fis-souqi. Ngam. tujarul kibaru? Hum fis-souqi. Hum fis-souqi. tujarul kibaru? Hum fis Nah, karena uh, tujarnya eh uh, jadi jamaah, maka sifatnya harus ya. jama'ah san ya. Salah tak? Fadalahi ya. ya, hijman ainal mudarrisun jadidu nah tu'a indal mudiri ainal ainal mudarrisun al-dululu ana ainal mudarrisun al-jududu jawabannya hum indal mudiri sahih hum indal mudiri nah dikeraskan ah jawabannya teruskan marin 4 4 Aina at-talibul jadidu? Ahwa fil fasli. Naam. Aina at judud? Judu. Sahih, sahih. Aina tullabul, tullabul jududu? Ahum fi fi fil fasli. Naam, ahum fil fasli Sahih. sahih. Naam, khamsa. Tafadhal ya. Baik, Bapak pendengar yang ingin menjawab pertanyaan silakan di 8236543. Assalamualaikum. Saya berputus Pajaran yang ke-13 Latihan yang kedua Anda bisa melanjutkan jawaban pertanyaan yang nomor 5 Ya silahkan di 823 6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Dengan siapa umum di mana? Di umum fajar. Di mana? Di Bogor Di Bogor Agak keras suaranya ya umum ya? ya Silakan, silakan umum fajar, Dikeraskan suaranya umum fajar nomor 5 nعم a hada sul ibu baniun nعم la wa sahirun nعم nah. a nah. hada nah. nah. nah. sulambu azmi'u terputus ya kami mohon maaf bagi mufajjar mungkin sinyalnya ada sedikit terganggu sehingga terputus silakan Anda bisa mencoba kembali ya di 8236543 Anda bisa menghubungi kembali mufajjar di 8236543 kita ingat hendak yang selanjutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Anario. Ah, dengan Rio di mana? Nun Wanul Hidayah, Masjid Nunul Hidayah. Di daerah mana itu? Rawamangun. Oh, Rawamangun ya. Oke, nah, bisa. Ya. Ahriyo atau apa tuh Ahriyo? Iya. Nomor 5 tadi. Ahada at-thalibu ghaniyun. Nah, ahada at Sekali lagi. Ahada at-thalibu ghaniyun. Nah. La huwa faqirun. Nah. Ahazatulabun hmm. punyun. Hm. Sekali lagi, sekali lagi hariyo. Ada masih masih ada yang kurang? Kaimat hadza karena tulabnya sudah jadi jamak, maka bagaimana perubahan hadza ini? Ahazat. Hm. Masih ingat yang hadza mudarrisun jadi berubah haula'i mudarrisuna. Di sini pun begitu, ayo. Hadza di sini sudah berubah. Ahula'i at-tullabun ha'ula'i a a ha'ula'i a ha'ula'i at-tullabu aghniyun aghniya'u la huwa faqirun la hum lahum faqirun fuqara'u fuqara ah. la, nah. fuqara a lahum fuqara'un a fuqara'u tidak fuqara'un fuqara'u hum fuqara'u nah sekarang lagi ya Nomor lima ini, sekali lagi Ada ada alif, ada alif A A-ha-ul-a A-ha-ul-a-ut i a A-ha-ul-a-ut Naam A-ha-ul-a-it Tullabu agniya'un Agniya'u Agniya'u Lahum Fukara'u Naam, sahih, sahih <tüss> Sipta Man hadzar rijalun. Ah, sekarang ni Ahrio? Man hadzar rijalun. Ala, ah, ar-rajulu. Man ar rajulu Nah, man hadzar rajulu. Man hadzar rajulu. Naam. Huwa daifun. Sahih. nah, jawabannya. Man ha'ula'ir rijal. Sahih. Hum da hum. Hum, hum. jamak daripada apa, sapa? Um, HUM DUYUFUN HUM DUYUFUN Nah, ingat-ingat Ahrio Penting ini jawabannya nah, yeah. Sekali lagi Ahrio nah, Sita, sekali lagi Nomor tadi MAN HA ULAI MAN HA ULAI RRIJALU nah. HUM DUYUFUN Sahih nah. Sekali lagi, satu lagi nomornya Ahrio ah, sabah. LI AKUN KABIRUN Nah, HUA HUA TALIBUN BA Bil-jami'atun bil Bil-jami'ati Bil-jami'ati Nah Li-ahun kabirun hmm. Ahunnya dikasih garis tadi kan biar, Dikasih garis di bawahnya Dika... Berarti dirubah menjadi jama' Bagaimana jama'nya? Li-ikhwatun kabirun Li-ikhwatun Kibarun Kibarun, sahih Hum-tullabun bil-jami'atun Sahih Bil biljamiatu biljamiati biljamiati hmm. nah, Ahriyo antam sepertinya enggak mulai dari awal lah Ahriyo sepertinya, ya baru baru mulai sekarang ini. Taib, yeah. ladah, Taib. Syukurlah Ahriyo, jazakallah khair, barakallah fiqur. Wassalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh Taib. Ya, jazakallah khair, sudah dan Kata-kata yang mufraq di sini, jamannya ada di depannya saatnya. Ada di halaman ya? sebelumnya ya. Halaman sebelumnya, Iyi. tinggal dilihat di situ semantarnya. Nah. InsyaAllah ada semua, bagi para pendengar yang ingin mencoba kembali, silakan anda nah. bisa menghubungi di 8236543 6543 pelajaran yang ke-13 ya, latihan yang kedua. 2 Nah, Sayap, kita angkat kembali ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayap. Dengan siapa Bapak, di mana? Nah, uh, ini di Pasar Bok. Iya, di siapa? Bok. Dengan siapa? Pak Bapak, Bapak? Abu Alfi di Pasar Abu Alfi Silahkan Abu Alfi Rekam Samaniah Nomor 8 Samaniah Nah Aina Sadiqun Nah Zahaba ilal maktaba. maktabati Zahaba ilal maktabati Nah Aina Jamaknya Aina Aina as as-sadiqa Nah Aina as-sadiqa uka Sahih Jawabannya Zahaba ilal maktabati Hmm. Zahabu nah. ilal maktabati afwan. Zahabu ilal maktabati Naam, jamil. Ahsanta. 9. Wah, 9. -ah. Naam. Muhammad Muhammadun lahu waladun saghirun. Lahu ibnun Lahu ibnun saghirun. Saghirun, naam. Huwa talibun fil madrasati. Naam. Jawabannya Abu Muhammadun. Apa itu? Lahu, lahu, lahu. Hmm, Jamak daripada Ibnun Lahu, abnaun, abnaun, enam. Ha? Sigarun, hah? Sigarun, lahu, Jorun. abnaun, sigarun, enam. Abnaun sigarun, enam. Hua, hua, diganti pak. Jangan hua lagi. Um tulabun ilmadrasati Mumtaz Um tulabun film Naam. Terakhir Pak, Asyarah Asyarah Azamiluka mustahidun Naam Naam Wa mustahidun Naam, jawabannya Azumalauka mustahidunah Naam, Azumalauka Sekali lagi, Abu Alfie Azumalauka mustahidunah Mumtaz Naam kum mujtahiduna. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Mمتاز. Barakallah fikum. Shukran. Abu ya, Alfi. Jazakallah. Jazakallah. Ya Abu Alfi. Ya, Terus. Mungkin harus kita ulang kembali dari sini sekarang. Ya. Pertanyaan jawabannya ini. Sir. Ya. Sepertinya ha? di kita ini. Ha? Kita, ya. Sepertinya begitu Karena hmm. banyak tadi beberapa nophon agak <laughs> sulitan. Nah. Nah. Ya, Kuar. Kita mulai dari Nomor satu tadi. Dari mana akhi? Padariah, ya ilham. Padariah, ya ilham. Min aina hadzal talib? Huwa min al-hindi. Naam. Min aina? Min aina haula'i at-tullabu? Hum min al-hindi. Naam. Ketika at berubah, maka isim isharahnya pun harus berubah. Berubah. Bukan hada lagi tapi nah. haula'i. Nah, tadi beberapa telepon terlewat ini nah. Isnan. Padariah. Ya. Masalah, masalah Mas Mas itu, ilham, entah ya Fadal ya, ilham hmm. yeah. Aina tujaru kabiru Aina eh? Tujaruh. Aina taajiru kabiru so Aina taajiru kabiru Hua fi suki Fi suki, panjang Hua fi suki Naam Aina tujaru kibaru. Na. kibaru Aina tujaru kibaru Aina tujaru kibaru Tujjarul Tujjarul kibaru Naam hum fi suki fi suki hum fi souqi jamil ahsanta ya akhi 3 3 ayna al mudarris al jadidu huwa indal mudiri n'am ayna al mudarris al jadidu n'am hum indal mudiri hum indal mudiri jamil 4 qadarya 4 ayna al talib jadidu Ahwa fil tasliq aina at-tullabul ahum fil fasli tayy n'am sanari ya akhi man hadha ar huwa huwa duyuqun ha. wa eh n'am sebuah orang sekali lagi hikmat 5 Sekali lagi, wa ghinyun nah nah coba kafirun jawabnya ah ada yang terlewat ah eh. higman apa yang terlewat tulab sudah berubah, sudah betul Isi isyarahnya kata tunjuknya ah ulā'i ah ulā'i hā'ulā'i Nah, aha ulai itu labu, agniya u. Nah, belum fukara u. Nah, belum fukara u. Nah, seta. Nah, yakin. Manha daru julu huaduyun. Hah? Antum baca zaman soalan ni. Huat? Soal. Soal. Duyun. Ida. Bukan tuyun. Nah, huat? Duyun. Nah, manha ulai rujal. Ah sudah ada Islam, maka jangan jangan tanwin sekali lagi. Manhaula irrajul. Tak serijah. Nah, sudah betul taki. Cuma tadi anda bilang manhaula irrajul, yang betul manhaula irrajalu. Nah, manhaula irrajul. Nah, wa hum duyufun. Hum duyufun. Nah, duyufun. Jamin. Nah, salah. Salah. Terhadap. Li ahun kebirun. هو طالب بالجامعة ذي إخوة كبار نعم هم طلاب بالجامعة نعم جميل نعم ثمانية أين صديقك ذهب إلى المكتبة نعم أين أصدقاؤك ذهبوا إلى المكتبة ممتاز أين أصدقاؤك جوبانيا. ذهبوا إلى المكتبة نعم تسعة Sembilan. <coughs> Tepatlah. Dikeraskan Muhammadun suaranya. Ibenun sogirun. Ibenun sogirun. Sekali lagi. Muhammadun lahu ibnun sogirun. Muntaz Nah. Wa taalibun fi madrasati. Nama. Jawabannya? Muhammadun lahu, lahu. abna lahu ham nah. abnaun abna sigoru. أبناء سجارو نعم أبناء سجارو أو سجارون سجارو أبناء سجارون نعم هم طلابه هم طلابن في صحيح صحيح فيل ال... في المدرسة صحيح نعم أشارة أشارة أزميلك مجتهدون نعم هو مجتهدون نعم Azumala <SAN> uka mustahiduna, hum mustahiduna. Ah, santai ya, marahkan. Tep, kita cukupkan dulu. Set, pesan singkat. Ya. Tep, ah, selamat. Okay, kita akan beral pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Uh, Tep, apakah perbezaan antara haula dengan ulaikah? Namp, haulaik untuk yang dekat, ulaikah untuk yang jauh. Eh, jauh. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut pada babnya, insya Allah. dari Abu Ikrimah di Babalam ya Bentuk tunggal dari Zumala U apa ya, Bentuk apa? Tunggal dari Zumala U. Apa bentuk tunggalnya Ikhwan? Antara akan ke ikhwan ekon, ekon ini Zamiilun Zami Sudah ada di situ Zamiilun okay. Pertanyaan kembali dari uh, Abu Abbas di Ceracas Seth, uh, Mengapa dalam pertanyaan tadi Ma As ma Uhum Dibaca Ma As ma Uhum Bukan masa? asma'uhum. Da alif alif yang di asma'uhum itu tak, ya. yang tadinya awalnya isim itu di dimufrod da alifnya hamzatul wasl. Iya. Ketika jadi jama' dia hamzatul kotak Maka harus dibaca. Nah. Tayyib. Takfin sawt. خلاص. Tayyib insyaallah pada pertemuan kita akan, yang akan anak-anak akan kita uh, lanjutkan latihan-latihan tinggal beberapa latihan. Setelah itu kita masuk bagian bak insyaallah. Di mekah dari saya. Subhanallah, Alhamdulillah, ilahillah. Astaghfirullah, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.